Проводжали в відхід сонця над величезною рікою, що рушала, подібно як сама вічність, несучи розлитий скарлат відблисків на поспішливих хвилях. Тоскою невимовною защеміла згадка на серці, але вже переможеною, без хворобливої болісності, як приналежна до неповоротної минувшини в здійсненному розсуді на примирність про наступні дні без самопоранення одинокої. Буряного дня – з набризками перебіжного дощу і дальніми вигуркотами громів після поблисків, мов стрілок, що спалюються самі, перелітаючи серед темності нагромаджених туч, Таїса від'їжджала в дрібному брязкотливому авті, на дивослухняному в загорілих руках тітки Ірини. Настав час навідатися в службовий заклад, бо реченець відпустки надходить, хоч, можливо, коли попроситись, адміністрація продовжить її на тиждень, зважаючи на стан здоров'я. При автобусній станції Таїса, сердечно подякувавши тітці за гостинність, прощається, кажучи «Я тут прожила, як в санаторії, сама дивуюсь на переміну в собі раптову». «Вертайся скоро, вертайся, ждем», – скомандувала тітка, «станеш сильна хоч на спорт. Від одного свіжого молока і чорного хліба вкріпиться вдвічі. Ждем, гляди». Від'їхала гуркотливо господиня, подавши сиреною своєї кари прощальний сигнал з повороту за будинками на польову дорогу. Рання п'ятниця Прибувши заздалегідь за котрусь годину до надбігу автобуса, Таїса хотіла помилуватися знов на розбурхану стихію океанську в її навіжених ритмах з височезними виплесками та з безперестанною міненістю барв. Несподівано гроза билищала і довелося бачити побажаний вигляд прибою в страшнішій навальності, ніж могла собі уявити. На глибині протемнілимов могильністю, готовою відкритися з непочислимими мерцями, від всіх кораблекрушень. Хоч сама водяна могутність назверх прозорилася світлясто своєю важучищу, сизаво склянистою спрозеленню, движністю валів, на їх прискореному зрості і посиленому грохотів розбиття з прибою об недалекий скельник з брилами на розкид внизу. На піщану відлогість берега, біля місця, де стояла таїса, буруни, понакружовані гребенями в плескоті, піні та брискоті розділялися на менші черги, напливати дзеркальнисто в договинних обводах з хлюпотами на скойках і відкочуватися з порушеною пісковиною. Неперестанно били вони опалі, построєні рядами в пристані, і надкидались намітково, біліючи піннявою, на поміст і дві моторові лодки, гойдані з високим підкидом і глибоким обпадом. Часто при наближуваних тучах галузковиста огняниця впалювалася, обкинута невстижимо бистро, розблискувана відтинками, вже не тільки між самими грозовими згромадженнями вгорі, але також простопадно втинатися на виднокруг до ланцюговості погорбкованої коси, покріпленої острівцями. Під яскравими сполохнівцями від Навальної Моряни руйнується коса, вживана автомобільною дорогою, прорваної її в декількох ланках. Бурхоти там пробиваються крізь широкі промоїни, коли при островинах, де зберігся сам виклад коси, тільки окремі напливи перекочуються понад нього, ніби докинуті з вибухів. Бідотна доля вже випала для одного з менших будинків, схожих на дачі, коли другі дожидали подібної в черзі. Він, дерев'яною основою першою поверху, посаджений на ґрунті коси, обкріплювався кругом, як всі інші, височезними палями, що підтримували веранду та балкончик другого поверху. Бурунисті набіги порозкидали в кріпні стояки і позносили все, що обрушилося з ними. Скоро вслід початковій руїні обвалився рештою сам будинок, звідки, на щастя, мешканці встигли перебратися до сусідів, чий дім кріпший. Їх власний на розбоялому перепливі помлинкувався деревинами в його несамовитті, трощений подібно до кістяка розтерзуваного з граєю скажених левів. Згодом на пристані вдарено в дзвін, частим повтором вдарено на сполох, і тоді позбиралися люди в тривозі,